Capitolul 23 Domnul Pachet spuse că îi pare bine, că mă vede și spera că nici mie nu-mi pare rău. Pentru că, să știți, continua el cu același zâmbet ca și fiul său, eu nu sunt o persoană care poate speria pe cineva. În ciuda buimăcelii întipărite pe chip și a părului aproape alb, părea tânăr, iar atitudinea sa era foarte firească. Folosesc cuvântul firesc cu sensul de sincer, felul lui de a fi, cam cu capul în nori, avea ceva comic și totuși ar fi devenit de-a dreptul caragios dacă nu și-ar fi dat chiar el seama de situație. După ce stătu puțin de vorbă cu mine, îi spuse doamnei Pocket, încruntându-și neliniștit sprâncenele negre și frumoase. Belinda, sper că i-ai urat domnului Pip venit. Doamna se ridică ochii de pe carte și răspunse. Da, apoi îmi zâmbi distrată și mă întrebă dacă îmi place gustul apei cu floare de portocal. Notă. Florile de portocal amar se distilau pentru a obține un ingredient întrebuințat la parfumuri. Rezidul la care se face aluzie aici avea reputația de tonic slab. Cum întrebarea n-avea nicio legătură apropiată sau îndepărtată, cu vreo întâmplare trecută sau viitoare, am socotit că fusese pusă ca și cele de dinainte doar pentru a arăta bunăvoință. Trebuie să spun că pe parcursul a câteva ore... Am aflat că doamna Pocket era unica fică a unui domn cu rang de cavaler, care murise într-un accident și care își băgase în cap că tatăl lui ar fi ajuns baronet dacă n-ar fi existat împotrivirea încăpățânată a unei anumite persoane din niște motive absolut personale. Am uitat cui nume și, de fapt, cred că nici nu știam. A suveranului, a primului ministru, a lordului cancelar sau a arhiepiscopului de Canterbury sau a nu știu cui, iar pe aceste mei închipuit, domnul cu pricina intrase în societatea celor suspuși. Se prea poate să fi fost ridicat la rangul de cavaler, fie pentru că răvășise gramatica engleză cu vârful peniței sale într-o cuvântare patetică așternută pe hârtie velină, pe care o ținuse cu prilejul așezării pietrei de temelie la o anumită construcție, fie pentru că înmânase unei persoane din casa regală mistria sau mortarul. Oricum ar fi fost, cavalerul dăduse porunci ca doamna Pocket să fie crescută încă din leagăn, ca o ființă care, prin firea lucrurilor, urma să se mărite cu cineva în posesia unui titlu de noblețe și care trebuie să fie păzită de a avea de-a face cu probleme casnice. de rând. domnișoara fiind, fusese păzită și călăuzită cu atâta succes de acest părinte înțelept, încât devenise de-a dreptul o încântare, însă total neputincioasă și inutilă. Astfel formată, îl întâlnise pe domnul Pachet, încă din floarea tinereții. Domnul Pachet se afla și el în prima floare a junimii și era încă nedecis dacă să se cocoațe pe sacul cu lână. Notă, simbol al bogăției Angliei datorată comerțului cu lână, sacul roșu se află pe scaunul lordului cancelar, în camera lor zilor. Sau să se adăpostească sub mitra episcopală. Cum singura problemă în înfăptuirea alegerii o constituia timpul, amândoi au luat bărbătește timpul de coarne, cu toate că, judecând după evoluția lucrurilor, mai bine îl înjugau la plug, și s-au căsătorit fără știrea înțeleptului părinte. Înțeleptul părinte nu avea nimic altceva de dat sau de păstrat decât bine cuvântarea, așa că, după o scurtă împotrivire, le dădu consimțământul, atrăgându-i atenția domnului Pachet că soția lui era o comoară demnă de un print. Domnul Pachet a investit această comoară în felul în care cunoaștem de când lumea, dar se pare că nu i-a adus o dobândă prea grozavă. Cu toate astea, doamna Pachet era considerată o persoană demnă de o milă aparte, amestecată cu respect, fiindcă nu se căsătorise cu cineva de rang, în vreme ce domnul Pachet a fost privit cu un fel de reproș ciudat, mergând până la clemență, fiindcă nu izbutise niciodată să obțină un titlu. Domnul Pachet mă conduse în casă și mi-arătă camera mea. Era foarte plăcută și mobilată de așa natură încât puteam să o folosesc fără probleme și ca salonaș. Bătu apoi și la alte două uși asemănătoare cu a mea și mă prezentă celor care locuiau acolo, niște tineri cu numele de Drammel și Startup. Drammel, un tânăr cu aer bătrânicios și cu statură greoaie, fluiera era când am intrat în cameră. Start-up, mai tânăr ca vârstă și înfățișare, citea, ținându-se de cap, ca și cum i-ar fi fost frică să nu explodeze din cauza încărcăturii prea mari de cunoștințe. Soții Pocket lăsau impresia evidentă că se aflau de fapt în mâinile altcuiva, așa încât îmi puneam întrebarea cine era cu adevărat proprietarul casei și le dădea voie și lor să locuiască acolo. În cele din urmă am aflat că această autoritate necunoscută erau servitorii. Era... Într-adevăr, un fel de a trăi lipsit de griji și fără bătaie de cap. Părea însă cam costisitor căci servitorii socoteau de datoria lor să bea și să mănânce după placul inimii și să-și aducă tot felul de musafiri în odăile lor de la parter. Nu e mai puțin adevărat că ofereau domnului și doamnei Pocket o masă foarte îmbeljugată, cu toate că mie personal mi se părea că pensiunea cea mai bună era în bucătărie, cu condiția ca acel client să fie în stare să se apere, căci nici la o săptămână de la venirea mea, o vecină, pe care familia nu o cunoscuse personal, a scris un bilețel în care relata că o văzuse pe Millers trăgând o palmă bebelușului. Vestea o necăjii peste măsură pe doamna Pachet, care îi plâns, spunând ce revoltată este că vecinii nu-și văd de treburile lor. Cu timpul am aflat, mai ales de la Herbert, că domnul Pachet studiase la Harrow și la Cambridge și că fusese un elev eminent, dar că, după ce avusese fericirea de a se căsători atât de timpuriu cu doamna Pachet, renunțase la planurile lui și îmbrățișase cariera de profesor particular pentru copiii bogați. După ce meditase vreo câțiva tineri grei de cap, ai căror părinții promiseseră că îl vor ajuta să-și croiască un drum în viață, însă uitaseră de făgăduiala lor după ce copii încetau meditațiile, bietul om plictisit de această meserie nebănoasă, venise la Londra. Aici, după ce nu reușise să-și îndeplinească una câte una aspirațiile mai înalte, se apucase să revadă operele celor care nu avuseseră prilejul să se facă cunoscuți sau scăpaseră ocaziile care se-i mai refăcea și alte lucrări scrise pentru niște ocazii speciale, întrebuințându-și astfel talentul pentru diferite compilații și corecturi literare și cu aceste mijloace, împreună cu niște resurse materiale modeste, reușea să țină casa. Domnul și doamna Pochet aveau o vecină foarte slugarnică, o văduva atât de plină de compasiune, încât era de aceeași părere cu toată lumea, îi binecuvânta pe toți sau vărsa lacrimi pentru toți după împrejurări. Vecina se numea doamna Coiler, iar în ziua susirii mele, mie mi-a fost dat să o conduc la masă. În timp ce coboram scările, mi-a dat de înțeles că pentru doamna Pocket era o mare durere faptul că dragul domn Pocket era nevoit să se ocupe de instruirea diversilor tineri. Nu era vorba de mine, bineînțeles, mă asigură ea, într-o efuziune de afecțiune și încredere. La vremea respectivă o cunoșteam de mai puțin de cinci minute dacă ar fi fost toți ca mine situația ar fi fost cu totul alta dar draga doamnă pocket continuase doamna coiler după ce îndurase prima dezamăgire din tinerețe nu că ar fi fost cumva vinovat dragul domn pocket are nevoie de atâta lux și de eleganță da, doamnă!" am rostit eu cu gândul să o opresc, căci mi-era teamă să nu izbucnească în plâns. Și este atât de nobilă prin fire. Da, doamnă!" am repetat eu cu același scop ca și mai înainte, încât e, cu adevărat, foarte greu pentru dragul domn Pachet să mai aibă timp și interes și pentru altceva în afară de ea. Gândurile m-au dus, fără să vreau, la ideea că ar fi fost și mai greu dacă măcelarul n-ar fi avut timp și interes decât pentru draga doamnă Pachet, dar am tăcut. Eram preocupat să urmăresc sfios purtările celor din jurul meu. Am aflat prin zând din zbor discuția dintre doamna Packet și Drammel, câtă vreme mă luptam cu cuțitul, furculița, lingura, paharele și alte instrumente de autodistrugere, că Drammel, al cărui nume de botez era Bentley, aștepta să moștenească rangul de baronet. Puțin mai târziu am aflat că doamna Pachet citise în grădină Cartea care făcea o prezentare amplă a titlurilor de noblețe Doamna Pachet știa data precisă la care bunicul ei ar fi fost trecut în cartea respectivă Dacă lucrul acesta ar fi avut loc Drummel nu vorbea prea mult Dar în felul lui limitat, mi s-a părut o persoană foarte ursuză Vorbea ca unul dintre aleși Și o considera pe doamna Pachet o doamnă și o sora sa în afara de ei doi și de doamna Coiler, vecina cea lingușitoare, nimeni nu participa la această discuție și mi s-a părut că asta îl mâhnea pe Herbert. Se părea că această conversație n-avea să se sfârșească prea curând, însă a apărut deodată pajul aducând vestea unei nenorociri caznice. Cu adevărat, bucătărea sa a greșit sefriptura la mea l-am văzut atunci prima dată pe domnul Pachet, căutând să se calmeze, printr-un gest care la vremea aceea mi s-a părut cu totul ieșit din comun, dar care nu făcut nicio impresie asupra celorlalți și cu care, până la urmă, m-am obișnuit și eu. A lăsat jos cuțitul și furculița, la momentul respectiv tăia ceva, și am înfipt ambele mâini în claia de păr și s-a străduit din răsputeri să se ridice de pe scaun trăgând în sus de ea. Nu reuși, așa că își văzut liniștit de treburi mai departe. Doamna Coiler schimba apoi subiectul și început să mă măgulească. Câteva clipe mi-a făcut plăcere, dar apoi început să mă tămâieze în chip atât de grosolan încât mi s-a făcut lehamite. Când se prefăcea că o interesează în mod esențial locurile și prietenii pe care îi părăsisem, avea un fel unduios de a se apropia de mine care semăna cu al unui șarpe cu limba despicată. Iar când se repezea din când în gând la start care nu prea îi se adresa, sau la dramăl, care vorbea și mai puțin, aproape că îi invidiam pe amândoi că erau așezați de cealaltă parte a mesei. După masă fură aduși copiii, iar doamna Coiler dădu drumul la niște comentarii pline de admirație cu privire la ochii, nasurile și picioarele lor, un fel înțelept de a le face educație. Erau patru fetițe și doi băieței, în afară de bebeluși, care putea fi și una și alta, și de viitorul, care nu era încă niciuna nici alta. Copiii fura duși în cameră de Flopson și de Millers, ca doi ofițeri însărcinați cu recrutări de copii și care ieșiseră să pună mâna pe ei. Doamna Pachet se uita la aceste vlăstare nobile ce trebuiau să fie, ca și cum parcă mai avusese odată plăcerea să-i inspecteze și nu prea știa ce să facă cu ei. Așa, dați-mi furculița, coniță, și luați copilului, se adresă Flopsen. Nu-l apucați așa. Vreți să intre cu capul sub masă? Urmând sfatul, doamna Pocket îl apucă invers și îl așeză cu capul pe masă, lucru adus la cunoștință celor de față printr-o pognitură zdravănă Vai, vai, dați-mi-l înapoi, coniță, spuse Flopsen. Și dumneata, domnișoară Jane, vino să dansez pentru bebeluș. Una din fetițe, o zgaibă de copil care se pare... Își luase de timpuri un datorirea de a avea grijă de ceilalți, înainte de la locul ei, de lângă mine, și început să execute un dans de copil, apropiindu-se și depărtându-se de bebeluș, până când acesta încetă cu plânsul și început să râdă. Copiii râdeau cu toții și domnul Pachet, care între timp mai încercase de două ori să se ridice, trăgându-se de păr, prinse și el să râdă și atunci am început și noi să râdem și să ne veselim. Flop să îndoi copilul din încheieturi ca pe o păpușă de lemn și îi buti să-l așeze în poala doamnei Pocket, în siguranță, unde îi dă dus spărgătorul de nuci ca să se joace cu el. Îi atrase însă atenția doamnei Pocket că mânerele instrumentului nu făceau o casă bună cu ochii copilului. O însărcină cu glas aspru și pe domnișoara Jane să vegheze asupra acestui lucru. Pe urmă, cele două dădace părăsiră camera și se luară la harță cu pajul care ne servise și care, în mod evident, își pierduse jumătate din nasturi la masa de joc. Începusem să simt o oarecare stânjeneală, fiindcă doamna Pocket se prinsese într-o discuție cu Drammel cu privire la cele două posturi de baronet, mâncau felii de portocală cu zahăr înmuiate în vin, uitând cu totul de copilul din poală. Copilașul făcea niște mișcări de-a dreptul înspăimântătoare cu spărgătorul de nuci. Într-un bun sfârșit, micuța Jane, zizând primejdia care amenința creierul fraged, se sculă încet de la locul ei și prin diferite retlicuri, reuși să scoată arma din mâinile lui. Doamna Pachet, care tocmai și isprăvise portocala, nu paru mulțumită de acest lucru și se adresă fetiței. Cum ai îndrăznit, neascultătoarea? Du-te la locul tău imediat!" Mămico, buigui, fetița!" Dar și-ar fi scos ochii. Cum îndrăznești să spui așa ceva, cu doamna Pocket? tu te și așează-te la locul tău imediat." Demnitatea doamnei Pocket era atât de copleșitoare, încât și eu mă simțeam strivit de parcă eu fusesem cel vinovat. Belinda o dojeni domnul Pocket din celălalt capăt al mesei. Cum poți fi atât de neînțelegătoare? James a amestecat doar ca să-l apere pe micuț." Nu îngădui -mi nimănui să se amestece," spuse doamna Pocket. Mă cuprinde?" Mirarea, Matthew, că tocmai tu mă expui jignirii de a se amesteca cineva în propriile mele treburi." Doamne, iardă-mă, făcut domnul Pocket într-o răbuvnire deznădăjduită și neconsolată. Oare chiar trebuie să ne lăsăm copiii să moară din cauza spărgătorului de nuci și nimeni să nu le sară în ajutor?" Nu vreau ca Jane să se amestece," spuse doamna Pocket, aruncând o privire semeață micuței vinovate." Sper că știu prea bine cine a fost bunicul meu. Tocmai Jane, culme. Domnul te și înfipse din nou mâinile în și, într-adevăr, de data asta, se ridică puțin de pe scaun. i uziți strigă el neputincios, adresându-se elementelor naturii. Să lași copiii să se omoare cu spărgătorul de nuci din pricina rangului bunicilor. Pe urmă, se lăse din nou pe scaun și tăcu. În tot acest timp, noi n-am făcut decât să ne uităm stingeriți la fața de masă. Urmă o pauză, timp în care navalnicul și nevinovatul prunc o ceva pe limba lui și se mai săltă de câteva ori către Jane, după toate aparențele, singurul membru al familiei, în afară de servitori pe care îl cunoștea bine. Domnule Drummle," spuse doamna Pachet, vrei să suni pe Floxon? Jane, fetiță neascultătoare ce ești, du-te la culcare." Hai, puiule, vinul la mămica." Micuțul... Corectitudinea în persoană se împotrivi cu toată forța Se plie într-o poziție greșită pe brațul doamnei Pocket Etalând spre contemplarea adunării de la masă Nu chipul bucălat, ci o pereche de botoșei împletiți Și niște piciorușe durdulii După care fus scos afară într-o stare de răzmeriță Până la urmă tot el a avut câștig de cauză Căci după câteva minute l-am zărit prin fereastră în brațele micuței Jane Întâmplarea a făcut ca ceilalți cinci copii să fie lăsați la masă întrucât Flopson avea ceva de rezolvat, o chestiune personală, ea fiind singura care avea grijă de ei. Așa am avut ocazia să-mi dau seama de relațiile dintre ei și domnul Pachet, exemplificate astfel. Domnul Pachet, cu un grad mai ridicat de nedumerire ca de obicei și cu părul zburlit, îi privi pentru câteva clipe de parcă nu putea pricepe cum de ajunseseră să locuiască și să mănânce în acea locuință și cum de natura nu-i încărtiruise în altă parte. Pe urmă, foarte rece, în maniera unui misionar, le adresă câteva întrebări, cum ar fi de ce Joe avea ruptura aceea la volănaș, la care el răspunse. Tăticule, Flopson o să-mi o dacă va avea timp. Și cum de ajunsese Fanny să facă buba aia la care ea i-a răspuns? Tăticule, Miller s-a spus că o să-mi pună un bandaj dacă nu o să uite. După care domnul Pocket funăpădit de duioșie părintească și dădu fiecăruia câte un shilling și-i la joacă. Pe măsură ce copiii ieșeau din cameră, își scoase problema din cap, străduindu-se din răzputeri să se ridice de pe scaun apucându-se cu mâna de claia de păr. Seara era rezervată vâslitului pe râu. Cum Drummle și Startop aveau fiecare câte o barcă, mi-am pus în minte să-mi fac și eu roș de una curând și să le iau înainte. Eram destul de dibaci la mai toate jocurile în aer liber pe care le practică băieții de la țară, dar fiindcă eram conștient că stilul meu nu era destul de elegant pentru Tamisa, ca să nu mai vorbesc de alte ape, m-am hotărât să iau lecții de la câștigătorul unui concurs de vâslit, care se antrena pornind de la pontonul nostru și cu care am făcut cunoștință prin noi mei prieteni. Acest expert în chestiuni practice mă tulbură la culme când se pronunță că am un braț de fierar. Cred că dacă ar fi știut că acest compliment l-a costat un virtual elev, mă îndoiesc că l-ar mai fi făcut. Seara, când am ajuns acasă, cina era pregătită și bănuiesc că am fi fost cu toții foarte veseli dacă n-ar fi avut loc un incident caznic destul de neplăcut. Domnul Pachet era foarte bine dispus când jupânea s-a intre și spuse Dacă nu vă supărați, conașule, aș vrea să vă spun ceva." Să-i spui ceva conașului?" Întrebă doamna Pachet, simțind din nou că se face atac la demnitatea proprie." Dar cum poți să te gândești la așa ceva?" Du-te și vorbește cu Flopson." Sau cu mine." Dar nu acum." Vă rog să mă iertați," spuse fata. Dar aș dori să vorbesc chiar acum și să vorbesc cu conașul." La care domnul Pachet ieși din odaie și până când reveni, am făcut și noi ce-am putut. Să-ți spun ceva stim Belinda," îi se adresă domnul Pachet, pe chip cu o expresie de durere și deznădejde. Bucătărea s-azace beată turtă pe podea din bucătărie, iar în dulap e o bucată de unt proaspăt pe care ea îl prezintă drept întură. Doamna Pachet dădui imediat o vadă de înduioșare și spuse, numai nenorocita de Sofia e de vină. Cum adică Belinda? întrebă domnul Pachet. Asta ți-a spus Sofia, răspunse doamna Pocket. Că doar am văzut-o cu ochii mei și am auzit-o cu urechile mele când a intrat din aur în cameră și a pretins că vrea să-ți vorbească." Dar m-am dus cu ea până jos," răspunse domnul Pachet, și mi-a arătat femeia și bucata de und. Și tu, Matthew, o aperi?" spuse doamna Pachet, cu toate că a făcut un asemenea lucru." Domnul Pachet scoase un ignet sfâșietor. De aceea sunt eu, nepoata bunicului meu, ca să nu însem nimic în casa asta. În plus, bucătărea a fost totdeauna o femeie la locul ei și plăcută, iar când am angajat-o, mi-a spus, cât se poate de firesc, că simte că sunt născută pentru a fi ducesă. Domnul Pachet se afla în apropierea unei canapele pe care se prăbuși într-o atitudine ce amintea de gladiatorul muribund. Notă Apoi moasă statuie clasică, reprezentând un om căzut, sprijinindu-se într-un braț. Din această poziție am spuse cu un glas dogit. Noapte bună, domnule Pip! Tocmai când și mie îmi trecuse prin cap că ar fi fost cazul să-l las și să mă duc la culcare.